a Lukács írása szerint való szent evangélium, harmadik fejezet. A Tibérius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, a Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonétis tartományának pedig negyedes fejedelme, az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme, meg Lisániás, Annás és kajafás fővapsága alatt lőn az Úrnak Szava Jánoshoz, az akariás fiához a pusztában, és méne Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára, amint megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja, Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek. És meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mond azért a sokaságnak, amely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Viperák fajzati, kicsoda meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nem mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávette, tett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattati és a tűzre vettetik. És megkérde őt a sokaság mondván, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvé mondanékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondanékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? és mondanékik senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Mikor pedig a nép várt, és szívőkben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem őé a Krisztus. Felele János mindeneknek, mondván, én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy saruljának kötőjét megoldjam az majd kereszteltiteket szentélekkel és tűzzel, kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csűrébe akarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intvénőket hirdeti az evangéliumot a népnek. Mikor pedig Heródes a negyedes fejedelem megfeddetett őtőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért, és mind a magonosságukért, amiket Heródes cselekedett, ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlőzve vetteté. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett, és imádkozott, megnyilatkozik az ég és leszáll a őre a szent lélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózatlőn mennyből, ezt mondván, te vagy az én szerelmes fiam, te benne gyönyörködöm. Maga Jézus pedig, mint egy harminces szendős volt, mikor tanítani kezdett. Ki, amint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a hélié, ez mattáté, ez lévijé, ez melkié, ez jannáé, ez Józsefé, ez Mathatiásé, ez Ámosé, ez Naumi, ez Eslié, ez Naggaié, ez Máté, ez Mattatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdeáé, ez Joannáé, ez Résáé, ez Zorobábelé, ez Selátielé, ez Nérié, ez Melkié, ez Addié, ez Hosámi, ez Elmodámi, ez Éré, ez Jóséé, ez eliézeri, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, ez Simeoni, ez Judáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimi, ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Jeséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sámoné, ez Násonné, ez Aminádábé, ez Arámé, Ez Esroné, Ez Fáresé, Ez Júdáé, Ez Jákobé, Ez Izsáké, Ez Ábrahámi, Ez Táréji, Ez Nákhoré, Ez Sáruké, Ez Ragávé, Ez Fáleki, Ez Eberé, Ez Saláé, Ez Kajnáni, Ez Arfagsádé, Ez Semé, Ez Noéé, Ez Lámeki, Ez Matuzsálé. Ez énóki, ez járedi, ez mahaláli, ez kajnáni, ez énósé, ez sété, ez Ádámé, ez pedig az isteni.